Bəraətum minəllahi və rəsulihi iləl-ləzinə aahəttum minəl-müşrikin. Bu, Allah və onun elçisi tərəfindən əhd bağladığınız müşriklərə onlarla olan əhdlərin pozulması barədə bir xəbərdarlıqdır. Fasihu fil ardi arba'at ashhur wa'lamu wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa'annallaha mukhzil kafirin Eleyse yeruzunda 4 ay gezib dolaşın və bilin ki siz müşriklər, Allah'tan yaka qurtara bilmeyecəksiniz. Və Allah kafirləri rüsvay edəcəkdir. Wa azanun min Allahi və rasulihil in nas yawmal haccil akbari anallaha bari'um və rasuluhu وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ Allah və onun elçisi tərəfindən ən böyük həc günü insanlara Allahın və onun elçisinin müşriklərdən uzaq olmasını eylan edəcək bir bildirişdir. Əgər tövbə etsəniz, bu sizin üçün xeyirli olar. yox əgər üz döndərsəniz, bilin ki, siz Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz kafirləri ağrılı acılı bir əzabla müjdələ. İlləlləzīn 'ahadtum minəlmüşrikīnasumma lam yunqisūkum şey'an walam yudhāhirū 'alaykum ahadan fa'tinmu ilayhim 'ahdahum ilā muddatihim İnnəllâhə yuhibbul muttəqin Saziş bağladıqdan sonra onu pozmamış Və sizin əleyhinizə heç kəsə yardım göstərməmiş müşriklər istisnadır Onlarla olan müqabilənizi müddəti bitənədək yerinə yetirin Həqiqətən Allah müddəqiləri sevir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 İnnəllâhə qafurur rəhim Haram aylar bitdikdə müşriklərə harada rast gəlsəniz Onları öldürün, əsir tutun, mühasırıya alın Və onlara hər yerdə pusku qurun Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr Onları sərbəst bıraxın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 Əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allahın sözünü eşitsin. Sonra onu özünün xatircəm olduğu yerə çatdır. Çünki onlar haqqı bilməyən bir qövümdür. Qəyfə <gülüyor> yəkunu lilmüşrikiyənə əhdun əndə Allahi və əndə Rasulihi? الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين مسجد الحرامın yanında sazış bağladığınız kəsilər istisna olmaqla Allah və onun elçisi yanında nə əhdi ola bilər? Nə qədər ki, onlar sizinlə düzgün davranır, siz də onlarla düzgün davranın. Həqiqətən, Allah müddəqiləri sevir. Qəyfə və ən yəzhəru ələykum, lə yərqibu fīkum illən vələ zimmə yurdunakum bi əfvəhihim və qulubuhum və əkthərhüm fəsikun. Necə ola bilər? Əgər onlar sizə qalib gəlsələr, nə qohumluq əlaqəsində, Nədə əhter riayət etməzlər. Onların qəlbində nifrət olduğu halda dildə sizi razı salmağa çalışarlar. Onların çoxu fasiklərdir. İşterəu bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilih İnnəhum səəə mə Onlar Allahın ayələrini ucuz qiymətə satır və insanları onun yolundan döndərirdilər. Onların tuttuğları iş necədə pistir. Lə yərqubunə fī məminin illə vələ zinməh. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ onlar möminlərlə münasibətdə nə qohumluq əlaqəsinə nə də əhdər riayət etmirlər. Onlar həddi aşanlardır əbu əqaamusaləəəə uzzaəə fə ixwannu kum fidi Wanu failun əyətli qumi yaəmu. Əyər tövə etsələr namamaz qılıb zəkat versələr Olar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayələri bilən adamlara beləcə izah edirik. وَإِنَّكَ ثُوَ اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ فَقَاتِلُوا əqaati ə immətəl qufri iməhumlə əymənələ humləəllə humə Ər çafir başçılar ət bağladıqtan sonra andlarını pozub, dininizə böxdan atsalar. Onlarla vuruşun. Çünki onlar anda əhəmiyyət verməzlər. Bəlkə küfrdən əl çəkələr. Əlätu qatilūna qawman nakthū aymānahum wa hammū wa bi-iḫrājir rasūli wa hum badāukum awwal marrah. Ətəxşəvnəhum, fəlləhu əhəqqü ən təxşəvhü, in kün tüm müəminin. Meğer siz andlarını pozan, peygəmbəri öz yurdundan qovmaq fikrində olan, özləri də sizinlə döyüşüb birinci başlayan bir cəmaatla vuruşmayacaqsınız, Məyər onlardan qorxursunuz, əgər müəminsinizsə, daha çox Allahdan qorxmalısınız. Qatiluhum yu'azzibhumullahu bi-əydiküm və yuxzihim və yansurkum əleyhim və yansurkum əleyhim və yansurkum əleyhim və yansurkum əleyhim Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əllərinizlə onlara əzab versin, onları rüsvay etsin, sizə onların üzərində qələbə çaldırsın, Mömin cəmaatın qəlbini sevindirsin. وَيُذْهِبَ غَيْرَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ Vallahu alimun hakim. Əminlərin qəlbindən qəzəbi silib aparsın. Allah istədiyi kəsin tövbəsini qəbul edər. Allah biləndir. Müdriktir. ام حسبتم ان تتركو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما Yoxsa elə hesab edirsiniz ki, Allah sizlərdən cihad edənləri, Allahdan, onun elçisindən və möminlərdən başqasını özlərinə sirdaş tutmayanları sınamadan siz sərbəst buraxılacaqsınız? Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهيدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda onları Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar odda əbədi qalacaqlar. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى ki ayekunu minel muhtadin məscidlərini yalnız Allah'a və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar. Əgələtum səqayətə l-hədj wa əməraqələtə l-məsjidə l-həram kəmən əmən bəl-lah kəmən əmən bəl-lahi və La yastawuna 'ind Allah. Wallahu la yahdi al-qawma al siz hacılara su verməyi və Məscidül Haramı abadlaşdırmaqı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursuz? Bilin ki, onlar Allah'ın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalim gövmü doğru yola yönətməz. Əl-ləzīnə <gülüyor> əmənu və həcəru və cəhədəu fī səbililləhi bi əmvəlihim və ənfusihim əqramu dərəcətən əndə Allah. İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah yanında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhs onlar nicad tapanlardır. Yübəşşiruhum Rabbuhum bir rahmetin minhu ve ridvanun ve cennet öz tərəfindən onları bir mərhəmət razılıq və içərisində onlar üçün tükənməz nemətlər olan Cənnət bağları ilə müjdəliyir. Xalidin fiha Onlar orada əbədi qalacaqlar. Şübhəsiz ki, ən böyük mükafat Allah yanında. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان küm fa ulai ey iman gətirənlər əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imanddan üstün sayırlarsa onları dost tutmayın sizlərdən onları dost tutanlar كانَ أَبَأُكُم وَأَبَنأُكُم وَإِخوَانكُم وَأَزواجُكُم وَعَشيرَةكُ وَأَموالُ نِ قُوتََفْتُمُهَا وَتِجارَارَةٌ تَخشَونَكَ سَادَهَا وَمَسكِنُ تَرّونَهَا أَحَبَّ إلَيكُ مِنَ rasuluhu ve cihadın fi sabilih fe tarabbasu hatta Allah bi amrih vallahu la yahdi al qawmal fasikin oğullarınız kardeşleriniz zövcələriniz yaxın qohumlarınız Qazandığınız mallar iflasa uğramasından qorxduğunuz alışverişiniz və bəyəndiyiniz məskənlər sizə Allahdan, O'nun elçisindən və O'nun yolunda cihatdan daha əzizdirsə, Allah öz əmri ilə gəlincəyə qədər gözləyin. Allah günahkarları doğru yola yönətməz. لقد نصركم اللَّهُ في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقَت عليكم الأرض بما رحبت Və daqət alaykum el-ardı bima Həqiqətən Allah əksər döyüşlərdə hə belə Huney günündə də sizə kömək etmişdi. O zaman çoxluğunuza alüdə oldunuz. Amma bu sizin karınıza gəlmədi. Yeryüzü genişliğine bakmayarak size dar geldi. Sonra geriye çevirilip kaçtınız. Thümme enzeləlləhü səkínətəhü alə resulihī və aləlmü'minīnə və enzelə cünudən ləm tərəuha və azzebəl lezīnə keferu. Və zəlikə cəzə-ül kəfirin Sonra Allah öz elçisinə və möminlərə əminlik nazil etdi. Görə bilmədiyiniz döyüşçülər göndərdi və kafirlərə əzab verdi. Budur kafirlərin cəzası. Tumma yetubu Bundan sonra ise Allah istediğinin tövbəsini qəbul edər. Çünki Allah bağışlayandır, rəhəmlidir.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 وإن خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله <حَكيم> iman gətirənlər həqiqətən də müşriklər murdardılar Odur ki özlərinin bu ilindən sonra Məscidül Harama yaxınlaşmasınlar Əgər kasiblıqdan qorxursunuzsa bilin ki Allah istəsə öz lütfündən bəxş etməklə sizi varlandırar Həqiqətən Allah biləndir müdrikdir قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَيَّدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ Kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman getirmeyen, Allah'ın ve O'nun elçisinin haram buyurduğunu haram saymayan, və həqiqi din olan İslama eytiqad etməyənlərlə zəlil günə qalıb öz əlləri ilə cizyə verməyə məcbur oluncaya qədər vuruşun. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُنِ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ Zalik qauluhum bi afwahihim yudahi'un qaulal ladhin kafaru min qabl qatalahumullah anna yu'fakun <Sessizlik> <Sessizlik> Yahudilar Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Haçpərəslər <Sessizlik> də Məsi Allahın oğludur, dedilər. Bu, onların ağızlarından çıxan sözlərdir. Bu, daha əvvəlki kafirlərin sözlərini oxşayır. Allah onları məhv etsin. Gör, necə də haqdan döndərilirlər. İttəxəzü əhbərahım və rəhbərahım ərbəbən min دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو Onlar Allahı qoyub baş keşişlərini və rahiblərini, bir də Məryəm oğlu İsanı tanrılar qəbul etdilər. Halbuki onlara ancaq tək olan ilaha ibadət etmək əmr olunmuşdur. Ondan başqa məbud yoxdur, o bunların şərik qoşduqları şeylərdən uzaqdır. Yüridûnə en yutfi'u nûrallâhi bi efvâhihim ve yəbəllâhu illə en yutimme nûrahu və ləu kerihəl kâfirun Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi isteyirler. Allah isə buna yol vermez. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də o öz nurunu tamamlayar. Huvallazi arsala rasuluhu bilhuda wadinil haqqi li yuzhirahu ala d Müşriklərin xoşuna gəlməsə də İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün öz elçisini doğru yol göstəricisi və haq din ilə göndərən odur. Yə əyyüha alləzīnə əmənu, inə kəsirən minəl əhbəri və rəhbənilə yəəkulu. ل يَأكُلونَ أَمولًَا النَّ سِبِبَاطِلِ وَيَصُُّونَ عَنْ سَبِيلِ للل وََّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَلْفِ الضَّةَ وَلَا يُم فِ قُونَهَا فِي سَبِيلِ لللهِ فَبَشِّرهُم فَبَششِرهُم بِعَذَابٍ أليم Ey iman gətirənlər, baş keşişlərdən və rahiblərdən çoxu insanların mallarını haqsız olaraq yeyir və onları Allah yolundan döndərirlər. Qızıl gümüş yığıb onları Allah yolunda sərf etməyənləri ağrılı-acılı bir əzabla müjdələr. Yəvmə yuhmə aləyhə fi nari cəhənnəni nə mə fətukwa biha jibahuhum və junubuhum və zuhuruhum haza ma kanaztum li anfusikum fa o gün bu yığıdıqları sərvətlər cəhənnəm odunda qızdırılacaq və bununla onların alınlarına böyrlərinə və kürəklərinə damğa vurulacaq və onlara budur özünüz üçün yıqdıqlarınız, elə isə dadın yıqdıqlarınızı deyiləcəkdir.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 وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Həqiqətən Allah yanında ayların sayı 12-dir. Bunu da Allah göyləri və yeri yaratdığı gündə kitaba yazmışdır. Bunlardan dördü haram aylardır. Doğru din budur. Odur ki, bu aylarda özünüzə zülüm etməyin. Müşriklər hamısı bir yerdə sizinlə vuruşduqları kimi, siz də hamınız bir yerdə onlarla vuruşun və bilin ki, Allah müddəqilərlədir. İndi مَن نَسِيَ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيُوَاطِئُوا لِيُوَاطِئُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ Züyyinə ləhum su-u ə'məlihim Wallahu la yahdil qawməl kafirin Haram ayı təkhirə salmaq ancaq küfrü artırar Bununla da kafirlər azdırılırlar Onlar bunu bir il halal sayır Bir ildə haram sayırlar ki Allahın haram etdiyi ayların sayını uyğunlaşdırsınlar və Allahın haram buyurduğunu halal etsinlər. Beləcə, onların pis əməlləri özlərinə gözəl göstərindir. Allah kafir adamları doğru yola yönətməz. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقلتم الى الارض ارديتم Əmə mətə'u l-həyəti d-dünyə fəl-əkhirəti illa qalil Ey iman getirenlər! Size nə olub ki, Allah yolunda dövüşə çıxın deyildikdə de yerinizdə qakılıb qalırsız? Olmaya, ahiretdən daha çox dünya həyatından razısız. Halbuki dünya həyatının keçici zövqü ahirətlə müqayisədə çox dəyərsiz bir şeydir. İllə tənfiru yu'adzibkum azəbən əlimən və yəstəbdil qavmən qayrəkum və lə tədurruhu şeyə. Və Allahü kulli şeyin qadir. Əgər döyüşə çıxmasanız, Allah sizi ağrılı-acılı bir əzaba düçar edər və sizi başqa bir qövmlə əvəz edər. Siz isə ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz, çünki Allah Hər şeye qadirdir. İllâ tenصruohu faqad nəsarahu allahu İz akhrajahu allazhinə kafarou İz akhrajahu allazhinə kafarou Thaniyətnəyin ıth hüma filğar İz yəqoolu ləçəbihə la təhzən İnnə allaha ma'na أنزل الله سكينه عليه وانيده بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا bilin ki Allah ona artıq Kömək göstərmişdir O vaxt kafirlər onu İki nəfərdən ikincisi Olaraq Məkkədən çıxartdılar O iki nəfər Mağarada olarkən Onlardan biri öz dostuna dedi Qəm yemə Allah bizimlədir Bundan sonra Allah ona arxainlıq Nazil etdi Sizin görmədiyiniz döyükçülərlə Ona yardım göstərdi və kafirlərin sözünü alçatdı. Ancaq Allahın sözü ucadır. Allah qudretlidir, müdrikdir. İNFİRU KHİFƏFƏN WA THİQALAN WA JAHİDU Bİ ƏMWALİKUM WƏ ANFUSİKUM Fİ SABİLİLLAH ZƏLİKUM KHAYRUN LAKUM İN KÜNTÜM TƏLAMUN Size yüngül gəlse də, ağır gəlse də, Qəyşə çıxın, malınız və canımızla Allah yolunda cihad edin. Bilesiniz ki, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Ləu <gülüyor> kənə əradan qarībən və səfərən qâsıdan ləttəbə'ūkə və ləkin bəudət يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ Eğer gelir ve seyhlifuna billahi law istatna la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusuhum yuhlikuna anfusuhum wallahu ya'lamu innahum lakazibun Ayer seferiniz gəlir gətirən və güngül bir yürüş olsaydı Onlar mütləq sənin ardınca gedərdilər. Lakin əziyyətli yol onlara çətin gəldi. Onlar, əgər taqətimiz olsaydı, biz də sizinlə bərabər çıxardıq deyə Allaha and içəcəklər. Onlar özlərini həlak edirlər. Çünki Allah onların yalançı olduqlarını bilir. Afəllahu an kelim ədənələhum hətə yetebeynə ləlləzīn sədəqū və təəlamə lkəzibīn Allah səni bağışlasın. Doğru danışanlar sənə bəlli olmamış, yalançıları isə tanımamış, Ne üçün onlara cihattan yayınmağa izin verdin? La yasta'zinukallazina yu'minun billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun və axirət gününə iman gətirənlər Allah yolunda malları və canları ilə Cihad etmək üçün səndən izin istəməzlər. Allah müttəqiləri tanıyır. İnnəmə yəstəəzinu kəl-ləzənə la yü'minunə billəhi vəl-yəvmi l-ākhiri və ərtəbət qlubuhum fəhüm fī fə raybihim yətəraddədûm. Ancaq Allaha və axirət gününə iman gətirməyən və qəlbi şəkki şübhəyə düşənlər döyüşə getməmək məqsədi ilə səndən izin istəyirlər. Onlar öz şübhələri içində tərəddüd edirlər. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعِصْيَانِهِمْ فَثَبَّطَهُمْ, فَثَبَّطَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ أَيَأَرَ أَنLAR DÖVÜŞƏ MÜTLƏQ ONA hazırlıq GÖRƏRDİLƏR Lakin Allah onların döyüşə getməsini istəmədi və onları saxladı. Onlara evdə oturanlarla bərabər siz də oturun deyildi. Ləu xaracu fikum mə zəadukum illə xabələn və ləəvda'u xilələkum yəbğunəkumul fitnətə və fikum səmməunə Bil Əgər onlar sizinlə birgə döyüşə çıxsaydılar, ancaq içinizdə qarışılığı artırar və sizi fitnəyə məruz qoymaq üçün tez aranıza girərdilər. İçinizdə onlara qulaq asanlar da var. Allah zalımları tanıyır. لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ Onlar əvvəllər də fitnəkarlıq etməyə çalışmış və sənin əleyhinə hiylələr qurmuşdular. Axır ki, haq yerini tapdı və onlar istəmədikləri halda Allahın hükmü qələbə çaldı. Və minhüm mən yəqulu əzəlliy <Sessizlik> və la təftinni ələ fil fitnəti səqatuhu وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ Onlardan eləsi də var ki, Mənə izin ver, döyüşə getməyim, Məni günaha batırma deyil. Doğrusu, onlar artıq günaha batmışlar. Şübhəsiz ki, cəhənnəm kafirləri çulğuyacaqdır. إن تصبك حسنة تنسهم وإن تصبك مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولوا وهم فرحون سنا bir uğur nasip olsa bu onları kederlendirir sənə bir müsibət üz biz ehtiyat tədbirimizi əvvəlcədən görmüşük deyər və sevine sevinə çıxıb gedəllər qullay yusibena <Sessizlik> illa ma ketaballahu lana huwa maulana va ala llahi falyetawakkalul mu'minu De ki Allah'ın bizim için yazdığından başka bizim başımıza hiç ne gelmez. O bizim himayedarımızdır. Koy müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. قُلْ هَلْتَ رَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَئِيلِنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ Doğrudanmı siz bizlərə iki uğurdan, qələbədən və ya şəhidlikdən birinin yetişməsini gözləyirsiniz? Biz isə ya Allahın özü tərəfindən və yaxud da bizim əllərimizlə sizi əzaba düçar etməsini gözləyirik? Siz gözləyin, şübhəsiz ki, biz də sizinlə birlikdə gözləyirik. Qul an fequ tu'an aw karha lan yataqabbal minkum innakum kuntum qauman fasikin Peki ister könüllü, isterseniz də könülsüz xərcləyin. Onsuz da sizdən qəbul olunmayacaq. Çünki siz fasik bir qövmdünüz. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa İllâ ennahum kafarû billâhi wa bi rasûlihi wa lâ yâtûnaṣ ṣalâte illâ wa hum kusâlâ wa lâ Onların sərf ettiklərinin qəbul olunmasına yalnız o məna olur ki Onlar Allaha və onun elçisinə küfr edir, namaza təmbəlliklə qalxır və mallarını könülsüz xərcləyirlər. فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ fil haytil dünyaə əfusuməfi Oların nəmalları nədə övladıları səni heyrətləndiməsin. Allah bunlarla dünya hayatında onlara əzab vermək və onların canlarının kafir Onlar, sizinlə həmrəy and Halbuki onlar sizdən deyil, onlar sizdən deyil, onlar sizdən deyil, onlar sizdən deyil, onlar sizdən deyil, onlar sizdən deyil, onlar sizdən deyil, لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلاً وللو onlar bir sığınacak veya daldalanmaq üçün mağaralar yaxud gizlənməyə bir deşi tapsaydılar ləngimədən ora yönələrdilər وَمِنْ هُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْطُوا مِنْ هَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَو مِنْ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ Onlardan elələri də var ki, sədəqələrlə bağlı sənə nöksan tutullar. Bundan onlara bir şey çatsa, razı qalar, Bir şey çatmasa, derhal gəzəbləmələr. Və ləu ənəhum rədu mə ətəəhumu allahu və rəsuluhu və qalûu həsbunə allahu sə yüqtīnə min fədlihi və rəsuluhu inna İləllahi rağibun Kəş onlar Allahın və onun elçisinin onlara verdiyinə razı qalıb, Allah bizə yetər, Allah da bizə öz lütfundan verəcək, onun elçisi də, həqiqətən də biz Allaha rəğbət bəsləyirik, deyə idilər.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 Və ALLAHU ALİMUN HƏKİM Zəkatlar Allah tərəfindən bir fərz olaraq yalnız yoxsullara, kasıblara, onu yığıb paylayanlara, qəlbləri İslam dininə isinişdiriləcək kimsələrə, kölələrin azad olunmasına, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və müsafirlərə məxsusdur. Allah biləndir Müdrikdir. Omin humulllə dinə yzuən nəbivayaquuluə hu uzun. والاذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم انلardan elələri də var ki peygambərə əziyyət verib O, hər sözü eşidən bir qulaqdır, deyirlər. De ki, O, sizin üçün ancaq xeyirli sözlər eşidir. O, Allaha iman gətirir, müminlərə də inanır. O, sizlərdən iman gətirənlər üçün bir rəhmətdir. Allahın elçisinə əziyyət verənlər üçün isə, Ağrılı acılı bir əzab vardır. Yehlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu rasuluhu ahakku an yurduhu Sizi razı salmaq üçün yanınızda Allah'a and içirlər. Əgər dilərsə, Bilsinlər ki, Allah'ı ve O'nun elçisini razı salmaları daha yakşıdır. Ələm yə'ləmü ənəhü mən yuhadidilləhə və rəsûləhü fəənələhü nərə cəhənnəmə xaliden fīhə zəlikəl xizyül <gülüyor> azim. Məyər bilmirdilərmi ki, Allaha və onun əlçisinə qarşı çıxanlar üçün içində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vardır? Bu isə böyük rüsvayçılıqdır. Yəhzəru l-münəfiqunə ən tünəzzələ aləyhim surətun tünəbbi'uhum bimə fi qulubihim. Qul istəhziu İnnə allaha müxricun mə təhzərun Münafiqlər özlərinin qəlbində olanı xəbər verən bir surənin möminlərə nazil olmasından çəkinirlər 2 e Siz istəhza edin Şübhəsiz ki Allah çekindiğiniz şeyi üze çıkaracaktır. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Onlardan ne üçün istihza etdiklərini soruşsan deyərlər. Biz sadəcə boş-boş danışıb zarafatlaşırdım. De ki, Allah'a, onun ayələrinə və onun elçisinə istihza mə edirsiniz? Lə təəqtəziru qəd kəfərtum bə'də imānikum. İnna afu an ta'ifatin İman gətirdikdən sonra artıq kafir oldunuz. Sizlərdən bir qismini bağışlasaq da Diyərlərini günahkar olduklarına görə əzab dərərək. El-münafiqûnə vəl-münafiqətü bəğduhum min bəğdum. Yəmurunə bil-münkəri və yenhəvnə anil-mağrufi və yəqbidūnə eydiyəhüm. Nəsullāha fə İNNƏL MÜNƏFİQİNƏHUMUL FƏSİQUN Münafiq kişilər və münafiq qadınlar bir-birinin tayıdırlar. Onlar insanları pis işlər görməyə vadar edir, yaxşı əməllərə qadağa qoyur və xəsislik göstərirlər. Onlar Allahı unuttular, Allah da onları unuttu. Həqiqətən münafikqlər Çnax çağrdılar. Waə <gülüyor> Allah mu nəfiqiinə wəl mü nəfi qati wəl quffəranəraəhən nəmə xali Allah münafiq kişilərə, münafiq qadınlara və kafirlərə içərisində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vəd etmişdir. Bu, onlara kifayət edər. Allah onlara lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır. Qəlləzīnə min qablikum <Sessizlik> kānū əşəddə minkum quvvətən və əkfər əmvələn və əvlədən fəstəmta'u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 və ulaikəhumul xasirun Onlar da sizdən əvvəl yaşamış münafıqlər kimidlər. Onlar sizdən qüvvədə daha üstün, mal, dövlət və övlad baxımından daha çox idilər. Onlar öz paylarından zöv qaldılar. Sizdən əvvəlkilər öz paylarından zöv qaldıqları kimi Siz də öz payınızdan zöv aldınız. Onlar batil fikirlərə daldıqları kimi siz də daldınız. Onların əməlləri dünyada da, ahirətdə də heçə getmişdir. Məhs onlar ziyana uğrayanlardır. Ələm yəətihim nəbə'u alləziyinə min qəblihim qəvmi وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفقات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن Qusəhum yəzlimun Məyər onlara özlərindən əvvəlkilərin, Nuh qövmünün, Ad və Səmud tayfalarının, İbrahim qövmünün, Mədiyən əhalisinin və altüst edilmiş kəndin xəbərləri gəlib çatmıyıbdırmı? Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirmişdilər. Allah onlara zulm etmədi lakin onlar özləri özlərinə zulm edirdilər. Ul mu'minun vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ya'muruna bilma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunaṣ-ṣalāta wa yu'tuna az-zakāta wa yuṭī'ūna Allāha wa rasūlahu ulā'ika sayarḥamuhumullāh inna Allāha 'azīzun Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinin dostlarıdır. Onlar insanlara yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməllərə qadağa qoyur, namaz qılır, zəkat verir. Allaha və onun elçisinə itayət edirlər. Allah onlara rəhm edəcəkdir. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, Müdrikdir.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 Dalik huwa'l kişilərə və mömin qadınlara altından çaylar axan, əbədi qalacaqları cənnət bağları və Adn bağlarında gözəl məskənlər vəd etmişdir. Allahın razılığı isə daha böyükdür. Bu böyük uğurdur Ey ayyuhan nabi cihadil kuffara ve munafiqin ve uluz alehim ve Ey peyğamber kâfirlerle ve münafıklarla vuruş Onlarla sərt davranan onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə dönüş yeridir. Yehlifuna billahi ma qalu və laqad qalu kelimətəl küfr və kəfəru bəddə وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Və mə ləhum fəl-ərd min vəliyyin vələ nəsir. Allaha and içirlər ki, nalayıq sözlər deməyiblər. Onlar küfr sözünü demiş, İslamı qəbul etdikdən sonra kafir olmuş və bacara bilmədikləri bir işə can atmışlar. Onların intiqam almağı yalnız Allahın və onun elçisinin onları öz lütfündən varlandırdığına görədir. Əgər tövbə etsələr, onlar üçün xeyirli olar. Əgər üz döndərsələr, Allah onları dünyada da, ahirətdə də acılı-ağrılı bir əzaba dükar edər. Yer üzündə onların nə bir dostu, nə də bir köməkçisi vardır. Onlardan Əgər Allah öz lütfündən bizə bəxş etsə, əlbəttə biz sədəqə verər və əməli salihlərdən olarıq deyə Allaha əhd edənləri də vardır. Ələmmə ətəhum min fədlihi bəxilu bihi və təvelləu və mu'ridun. Allah öz lütfündən onlara verdikdə isə simicli edərək üç çevirib getdilər. Ə əqqəbəhum nifəqən fī qlubihim ilə yəvmi yəlqəvnəhü bimə əxhləfü allahəmə və Allahə mə və aduhu və yəkzibun Allaha verdikləri vədə xilaf çıxdıqlarına və yalan söylədiklərinə görə Allah da onların qəlblərinə onunla qarşılaşacaqları günədək nifaq saldı Ələm yə'ləmu Allah ya'ləmu sirrahum və nəcvahum və ənnə Allahə alləmul ğuyub Məyər anlamırdılar ki Allah onların sirlərindən də xəlvəti danışıqlarından da acahtır və Allah qeybləri biləndir əlləzənə yəlmizunə l فوعينَ مِنَ المُؤمنِنينَ فِ الصدَقاتِ والَّذينَ لاَا يَجدونَ إِلاا جُدَهُم والَّذينَ لا يَجدونَ إِللاا جهدهم, جُهدَهُم فَيَسْخَرُونَ مِنهُ سَخِرَ اللهَّهُ مِنهُم وَلَهُم عَذاَاب أَليِي Möminlərdən könüllü surətdə sədəqə verənlərə və çətinliklə tapdıqlarını verənlərə eyib tutanları, onları məsqəriyə qoyanları Allah məsqəriyə qoyacaqdır. Onları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir.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 Onların bağışlanması üçün dua etsən də, etməsən də, hətta onlar üçün yetmiş dəfə bağışlanma diləsən belə, Allah onları əsla bağışlamayacaqdır. Çünki onlar Allahı və onun elçisini inkar etdilər. Allah günahkar insanları doğru yola yönətməz.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 Qul nəru cəhənnəmə əşəddü harra, ləu kənu yəfqahun. Döyüşə getməyib, arxada qalanlar, Allahın elçisinin əleyhinə çıxaraq, evdə qalmalarına sevindilər. Onlar Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad etmək istəmədilər və Bu istidə döyüşə çıxmayın dedilər. De ki, cəhənnəm odu bundan da hərarətlidir. Kaş anlayıydılar. Fəl yədhəkü qalilən vəl yəbkü kəsirən cəzəən bimə kənu yəksibun. Qoy onlar etdiyiləri günahların cəzası olaraq, az gülü çox ağlasınlar. Fə Allahu Allahü ilə təifətin minhüm, fə istəədənukə lilxuruc, <Sessizlik> fə qüllən təxrucuq. فَقَُّ تَخْرجُ مع أَبَدَ وَلَ تُقاتلُ مَععَدُو إكُ رَضتُ بِالقُرود أَولَ مَرَّةِ فَقُعدُ مَعَخَالف Erر Allah san onlardan bir zümrnin yanına göندnderrsə və onlar döyüşə çıxmaq üçün səndən izin istəsələr, de, siz bir daha mənimlə döyüşə çıxmayacaq və mənimlə birlikdə heç bir düşmənlə vuruşmayacaqsınız. Çünki siz birinci dəfə evdə oturmağa razı oldunuz. Elə isə arxada qalanlarla bərabər siz də evdə oturun. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Ölmüş bir kəsin cənazə namazını qılma, qəbrinin başında da durma. Çünki onlar Allahı və onun elçisini inkar etdilər və günahkar olaraq öldülər. Və la tu'jibəkə əmvəlühüm və əvlədühüm, İnnəmə yuridullahu ən yu'azzibəhum, يها في الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم onların nə malları nə səni təəccübləndirməsin Allah bunlarla bu dünyada onlara əzab vermək və onların kafir canlarının çıxmasını istəyir وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَن اٰمِنُوْ بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْ مَعَ رَسُوْلِهٖ اِسْتَاذَنَكَ اُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْ ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِيْنَ اَللّٰهَ اِيْمَانْ گَتِيْرِنْ وَاُنُنْ Bir surə nazil edildikdə, onların var dövlətə malik olanları səndən icazə istəyib dedilər. Bizi buraq, evdə oturanlarla birlikdə qalaq. Onlar, arxada qalanlarla bircə olmağa razılaşdılar. Onların qəlblərində mühür vuruldu. Buna yürədə onlar haqqı anlamayacaqlar. Ləkinir rəsulü və alləzine əmənəu məhəhə cəhədəu bi əmvəlihim və ənfusihim, Və ələikə ləhumul xayrat, Və ələikə Lakin Allahın elçisi və onunla birgə iman gətirənlər malları və canları ilə cihad etdilər. Onlar üçün neymətlər hazırlanmışdır. Məhz onlar uğur qazananlardır. Əgədə Allahü ləhum cənnətin təcrimin təhtihəl ənhəru xalidinə fiyhə zəlikəl fəvzul azim Allah olar üçün ağacları altından çaylar axan içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır bu böyük uğurdur. El-muazzirun min el-a'rabil yu'zena lehum wa qada allazina kethabullaha wa üzürlü olduqlarını iddia edenler, Evdə qalmaq üçün onlara icazə verilsin deyə gəldilər. Allaha və onun elçisinə yalan danışanlar isə evdə oturdular. Onlardan kafir olanlara ağrılı-acılı bir əzab üzvələcəkdir. Ləysə <Sessizlik> aləl-duğafəi vələ aləl-mərdə vələ aləl-ləzənə ləyəcidun mə yündəndir ünsiqun harajun iza nasahu lillahi wa rasulih ma ala almuhsinin min sabil Allaha ve onun elçisine sadiq qalacaqları təqdirdə acizlərə Xəstələrə və döyüşdə vuruşmağa vəsait tapa bilməyənlərə evdə qalmaqda heç bir günah yoxdur. Yaxşı işlər görənləri danlamağa əsas da yoxdur. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد من احملكم عليه تولوا تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما Miniklə təmin edəsən deyə sənin yanına gəldikdə, sizin üçün minik tapa bilmirəm dediyin zaman, cihad üçün xərcləməyə bir şey tapa bilmədiklərindən ötürü kədərlənib gözləri dolmuş halda, geri dönənlərin də heç bir günahı yoxdur. İnnəməs səbilu alələziyinə yəstəəzinunəkə və hum əğniyən pronub Yalnız varlı olduqları halda evdə qalmaq üçün səndən icazə almağa gələnlər danlanmalıdırlar. Onlar arxada qalanlarla birgə daldalanmağa razılaşdılar. Allah onların qəlbini möhürləmişdir. Məhz bu səbəbdən onlar özlərinin aqibətini bilməzlər. Yə'təzirunə iləykum əzə rəcaqtum iləyhim, Qull la təəzirulən nü'minə ləkum qəd nəbbəəənə Allah min əxbərikum. وَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Dövüştən qayıttığınız zaman sizden üzül diliyəcəyler. Də ki, özür diləməyin, sizə əsla inanmayacaq. Allah sizin işlərinizdən bizi agah etmişdir. Sonraki əməllərinizi Allah da görəcək, onun elçisi də. Sonra isə qeybi və aşkarı bilənin huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir.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 Yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan əl çəkəsiniz deyə qarşınızda Allaha and içəcəklər. Siz onlardan üz döndərin, çünki onlar murdardırlar. Qazandıqları günahların cəzası olaraq, sığınacaqları yer cəhənnəm olacaqdır. Yehlifun ləkum lətərdəu ənhum. Fə in tərdaun anhum fa inna Qarşınızda and içəcəklər ki onlardan razı qalasınız. Siz onlardan razı olsanız da Allah fasik qovmundan razı qalmaz. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم بدبلر كافirlik daha beter Allah'ın öz elçisinə nazil etdiyi qanunları bilməməyə daha meyllidilər. Allah biləndir, müdrikdir. O minəl ə'rəb men ittəxizü ma yunfiqü mağramən və yətərbəsu bikumuddə Alayhim da'iratus-su. Wallahu eləsi də var ki, Allah yolunda xərclədiyini itki sayır və sizə bir bədbəxtlik üz verməsini gözləyir. Bədbəxtlik onların öz başlarına gələcək. Allah əşidəndir, biləndir. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ Südəxiləhumullahü fī rahmeti innallaha gəfurur-rahim. eləsi də vardır ki, Allaha və axirət gününə inanır, xərclədiyini Allah yanında yaxınlıq və peyğəmbərin dualarına nail olmaq üçün vasitə sayır. Həqiqətən də bu Onlar üçün yaxınlaşmağa bir vasitədir. Allah onları öz mərhəmətinə qoğuşduracaqdır. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhəmlidir.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 وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Dində hamını ötüb keçən ilk mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedənlərə gəlincə Allah onlardan razıdır. Onlar da ondan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ Və min əhlil mədənəti məradu ələn nifâqı lə te'ləmuhum, nəhnu nə'ləmuhum, senu'adzibuhum mərətəyni, thumma yuradduğuna ilə əzəbin azim. Çevremizdəki bedevlerden və Medine əhalisi arasında münafikler var. Onlar ikiyüzlülükdə inatkarlıq göstərir, sənsə onları tanımırsan. Biz ki, onları tanıyırıq. Biz onlara iki dəfə işgəncə verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تيجarlar isə günahlarını etiraf etdilər Onlar yaxşı bir əməllə başqa bir pis əməli qarışdırdılar. Ola bilsin ki, Allah onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Xuz min əmvalihim sadaqatan tutahhiruhum və tüzəkkihim bihə və salli əleyhim. İnna salataka sakanun Onların mallarından sadəqə götür ki, bununla onları pak edib təmizə çıxarasan. Onlar üçün dua et. Çünki sənin duan onlar üçün bir təskinlikdir. Allah eşidəndir, biləndir. Ələm yəqləmu ənnəlləhə huvə yəqbəlü təvbətə ən ibədihi və yəxhudu sədəqati və ənnəlləhə huvə təvvəbur rəhim. Məyər onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbəni qəbul edir, sədəqələri götürür, və Allah təubələri qabūl edəndi, rəhmlədi. وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ E ki, işinizdə olun Allah onun elçisi və möminlər əməllərinizi görəcəklər sonra qeybi və aşkarı bilənin yanına qaytarılacaqsınız o da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir o axerun murjon li amril lahi ALLAHU alimun hakim. Döüşə getməyənlərdən başqaları da vardır ki, onlar Allahın ixtiyarına buraxılmışlar. O ya onlara əzab verəcək, ya da tövbələrini qəbul edəcək. Allah biləndir. Müdrikdir. والَّذينَ التَّخَذُوا مسْجددَ ظِرَارَو وَكُفْرَ وَتَفْريقًا بَيْنَ المُؤمنِنين وَتَفْيقًا بَيْنَ المُؤمنِنينَ وَإِر صَادَِّمَن حَارَبَ اللهَّه وَرَسُ لَهُ مِنْ قبل. وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Müsəlmanlara zərər vurmaq, küfr etmək, müminlərin arasına təfriqə salmaq məqsədi ilə əvvəlcədən Allaha və O'nun elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məcid tikənlər əlbəttə biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içəcəklər. Allah şahittir ki onlar yalançıdılar. Lə taqum fihi əbədə Le mescidun ussis ala taqwa min awwal yawm ahq an taquma fi fi rijalun yuhibun an yataqahharu wallahu yuhibbul mutahhirin hech orada namaz qılma İlk gündən təqva üzərində qurulmuş məscid, əlbəttə, içində namaz qılmağın üçün daha layiqdir. Orada təmizlənməyi sevən kişilər vardır. Allah da təmizlənənləri sevir. Fəшееyyə qabų, olyas, on settingu Allah اللَّهِ vitrine خَيْرٌ ordinin olyas, on settingu orsalamDieoon orshu ORFIM WHAT KAYcale Allah Allah ALIF, AYAR generally BUNDİ SELYAY AY Binasını Allah qorxusu və onun rizası üzərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa binasını dağılmaqda olan uçurumun lap kənarında quran və onunla birlikdə cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs? Allah zalim gövmü doğru yola yönətməz. Lə yəzəlü bünyənuhumun ləzi fi qlubihim illə ən təqattaq qlubuhum və Allahü alimun həkim. Onların ürəkləri parça-parça olana qədər tikdiyi bina qəlblərində bir şübhələdir hə olaq qalacaqdır Allah biləndir müdrikdir İnna Allaha xtara min almu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ Əs-təbşiru bi-bay'ikumul-ləzī bəyə'tüm bih, və zəlikə hüvəl fəvzul əzîm. Doğrudan da Allah müəminlerden cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Çünki onlar Allah yolunda vuruşub öldürür və öldürülürlər. Bu, Allahın Tövrətdə, İncildə və Quranda öz öhdəsinə götürdüyü bir vəəddir. Allahdan daha yaxşı əhdini yerinə yetirən kimdir? Elə isə, sövdələşdiyiniz alış-verişə görə sevinin. Məhz bu, böyük uğurdur.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 Və bəşşiril müminin Tövbə edən, ibadət edən, həmd edən, Oruç tutan, rükü və səcdə edən, Yaxşı işlər görməyi buyurub, pis əməlləri qadağan edən Və Allahın qoyduğu hüdudlarını qoruyan o müminləri müjdələ Mə نَبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ Cəhənnəm sakinləri olduqları onlara bəlli olduqdan sonra qohum olsalar belə peyğəmbərə və möminlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. Və mə kənə İbrahimə li əbihi illə əm məuqidətin və ədəhə iyyəhu fələm mətbeynə ləhu ənnəhu ədu lillahi təbərrə minhu innə ibrahimə in öz atası üçün bağışlanma diləməsi isə sadəcə ona verdiyi vədə görə Atasının Allaha düşmən olduğu ona bəlli olduqdan sonra isə ondan uzaqlaşdı. Həqiqətən İbrahim Allaha çox yalvaran həlim bir kimsə idi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ İnnəllaha bi kulli şeyin alim Allah bir qövmü doğru yola yönətdikdən sonra Uzaqlaşmaları zəruri olan şeylərdən onları xəbərdar etməyincə Onları həmin yoldan azdırmaz Həqiqətən Allah hər şey bilir İnnəllaha Innallaha lahu mulku s-samawati wal-ard yuhyi wa yumeet wama və yerin mülkü Allahə məxsusdur. O həm dirildir, Hem de öldürür. Sizin Allah'tan başqa nə bir himayədarınız, nə də bir köməkçiniz vardır. Ləqad təbə Allahü aləl-nəbiyyi vəl-mühəcirinə vəl-ənsəri ləzînə əttəbə'uhu الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم الله Müsəlmanlardan bəzilərinin qəlbi cihatdan yayınmaq üzrə olduqdan sonra Peyğəmbərin çətin vaxtda onun ardınca gedən mühakirlərin və ənsarların da əvvəlcə tövbəsini qəbul etdi Sonra da onları bağışladı Çünki Allah onlara qarşı şəfqətlidir, rəhəmlidir Və ələs-ələsətinləziyinə xullifu hət تا اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم Allahüə huvəttəwwaburrahim. Geri qalmış 3 nəfəri də bağışladı. Hətta öz genişliyinə baxmayaraq onlara dar gəlmiş, ürəkləri kədərdən sıxılmış və yəqin bilmişdilər ki, Allahın əzabından ancaq onun özünə sığınmaqdan başqa çarələri yoxdur. Sonra Allah peşman olsunlar deyə onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Yə əyyuhəl-ləzənə əmənu, təqülləhə və künu ma'a Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun! وَدُزْ دَانِشَانْلАРЛА БİRLİKDƏ OL. مَكَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَرَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنِ النَّفْسِ لَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْأُونَ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر və onların ətrafındakı bədəvillərə döyüşdə Allahın elçisindən geri qalmaq onun canından öncə öz canlarının hayına qalmaq yaraşmaz çünki Allah yolunda olara üz verən elə bir susuzluq, yorğunluq və aclıq kafirləri qəzəbləndirən elə bir atılmış addım düşmən üzərində qazanılan elə bir uğur yoxdur ki Bunların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmasın. Həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَتًا صَغِيرَتًا وَلَا كَبِيرَتًا وَلَا يَقْطَعُونَ وَاديًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ İlla kutib lehum li Allah onları ettikleri amellərin ən gözəli ilə mükafatlandırsın deyə xərclədikləri elə bir kiçik və ya böyük məsrəf, keçdikləri elə bir vadı yoxdur ki, buna görə onlara səbəb yazılmasın.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 Liyətəfəqqəhu fiddini və liyənziru qawməhum idə rəca'u iləyhim, ləalləhum yəxzəruun. Möminlərin hamısı eyni vaxtda döyüşə çıxmamalıdır. Hər qəbilədən bir dəstə qalmalıdır ki, dini dərindən öyrənsinlər və öz cəmatı döyüşdən geri qayıtdıqları zaman, onları xəbərdar etsinlər bəlkə onlar pis işlərdən çəkinələr ya ey əl-lezina əmənū qātilul-lezīna yalūnakum minəl-kuffāri və yajidū fīkum ghilzan və alimū anna ma'al-muttaqīn Ey iman gətirənlər, yaxınlığınızdakı kafirlərlə vuruşun, qoy onlar sizdə sərtlik görsünlər. Bilin ki, Allah müddəqilərlədir. <Sessizlik> Məkələt sūratun fəmin hum men yakulü əyyüküm zəadathu hâzihi əymana Fəəmmə aləzīna əmanu fəzadathum əymana Bir sure nazil edildiyi zaman Onlardan istehzaha ilə bu hansınızın imanını artırdı diyenlər də var. İman gətirənlərə gəldikdə isə o surə onların imanını artırır və onlar bir-birlərini müjdəliyirlər. O əmməlləzinin fi qulubihim məradun fəzadəhum ricsan ilə ricsihim Qəlbində xəstəlik olanlara gəlincə o surə onların murdarlığı üstünə bir murdarlıq da artırır və onlar kəfir qalaraq ölürlər Ə vəlā yarawna annahum yuftanūna fī kulli āmin marratan aw marratayn thumma lā yatūbūn Onlar ildə bir və ya 2 dəfə fəlakətə uğradıqlarını görmürlərmi Yine de tövbe etmir, ibret almırlar. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّنْ صَرَفُوا Bir sure nazil edildiği zaman onlar sizi kimse görür mü diyə birbirlərine bakır, sonra da üç çevirib gedirlər. Anlamayan adamlar oldularına görə Allah onların qəlbini imandan məhrum etmişdir. Laqadıə ə qum rasullummin ə fusi qum azi sun aleyhimə hananitum həri sun aəikum həri sunna aleyikum B elə bir elçi geldi ki? Sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O, sizə qarşı qayğı keş, müminlərə şəfqətli, rəhəmlidir. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Əgər onlar üz döndərsələr, de ki, mənə Allah yetər, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, mən ona təvəkkül etdim, o, böyük ərşin Rəbbidir.